hoofstuk 282 Joosefse moeilikheid Die slechte beerman van Yahshua tot zwaie gebring Die vraag van die vader van die herder herdersien en die antwoord van die keinkie Toe Joosef echter in die dorp aangekom en daar die werksoptrag in oonskou geneem het het die geraas al achter hom aangekom in die dorp vooral van die kant van die vader van die verlamde jong jongsien Hy het in die dorp onmiddellik die ouwers van die gestorwe seen opgesoek en hulle teen Joosef opgesteek. En hulle het haastig en vertwyfeld na Joosef toegekom en geskreeuw, Weik van hier met jou verskrikkelijke kind, by wie elke woorde uitgevoerde daad wordt, want kinders behoort altijd een seen van boote wees vir die mense, maar jou kind het vir ons net tot een vloek gekom. Verdwijn daarom van hier, jou onheilsbringer. Hierop het die keinkie gesê, as dit so is, wat, as dit so is, wat is jylle dan vir my? Het jy vader van Annas nie aan die herder herdersseen gesê, dat hy my moes doodmaak nie? Het jy homselfs nie een goeie beloning beloof, om my dood te maak nie, aangezien hy dit veilig kon doen, omdat hy nog nie onder die wet sta nie? En kyk, So het ek dan ook vanuit my vroegtijdige wekte gees gedink. Ek staan ook nog lang nie onder die wet nie, daarom sal ek aan die jong sien dan ook dadelijk sy verdiende loon gee. En as ie my of vader Jozef vanwee my handeling voor die gerecht wil dag, dan sal ons ook weet om die wet vir ie uit te le. Kyk, dit het ek net soos ie gedink en net so gedoen, hoe kan u nou die eie handelswijze voor ons geredelik vind, onredelik vind? Door hierdie woorde van die kynkie, die vader van die verlamde jongsie en ontzettend geskrik, want hy daar uit baie duidelik afgeleid dat die kynkie ook die gedagtes en geheime besluiten van die mense geken het en dat die mens homself voor hom dus baie in acht moest neem. Alle skreeuwende sê toe vir die Jozef en die kynkie verlaat, Alleenlik die vader van die gestorwe sien het voor Jozef bly staan en oor sy jong sien gehuil en gesê, Om um dood te maak is geen kunst nie, maar wel om levendig te maak. Daarom moet niemand ook dood maak wat nie levendig kan maak nie. En die keinkie sê, ek sou ook dit kon doen as ek wou, maar die jong sien was sleg, daarom wil ek dit nie doen nie. Na hy die woorde die vader die kynkie gesmeek. Die kynkie sê, More, maar nie vandag nie.